si parlem una mica de novetats aquesta temporada, doncs aquest any 2010 aquesta temporada 2010-2011 s'ha creat eh, un equip femení, és la primera vegada que el Paralada té un equip femení eh, l'aposta és ferma i és decidida, explica'ns una mica, Josep Sí, tot va començar L'Anna tampoc sense gaire, les coses gaire clares, però mira, vam tirar endavant. Ara tenim aquest equip femení, que per cert és un dels millors equips de la categoria, que té inspiracions i tot, i a partir d'aquí, doncs, hem és una cosa que van a ser gratificant, funciona... La gent que és molt agraïda i nosaltres aquí no, no, no voldríem parar. L'any que, que ve hem de parlar molt, però a part de continuar, si no, eh, augmentar només el, el nombre d'equip, si pot ser, amb el punt de futbol base. Bueno, L'experiència és molt positiva per nosaltres.